يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويوصر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Ayuhal ikhwah Pendengar raja Yang dimuinkan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari azabnya Dan semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang menghuni surganya di mana di dalamnya terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan Yang tidak bisa dibayangkan dengan Pikiran kita yang tidak pernah terbesit dalam benak kita, tidak pernah terlintas dalam telinga manusia, dan semoga tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mendapatkan ampunannya. Ketahuilah bahwa neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman.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 Orang-orang kafir Demikian pula Bagi orang-orang yang beriman Itu diancam Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ku anfusakum Wahikum nara wa kuduhan nasu Al hijara alaiha wa alaikatu Miladun syudadun ya yasulallah Ma amarahun mayif'alun ma, ma yumarun Jagalah di kalian Dan kurang kalian Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah Manusia dan batu di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kejam, sangat bengis. Yang tidak memiliki perasaan ampun. Kejam dan bengis. Selalu taat kepada perintah Allah. Dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ikhwatal Iman. Itulah neraka. Di mana neraka ini adalah tempat bagi orang-orang yang murhaka kepada Allah. Dari orang-orang kafir. Dan juga untuk orang-orang beriman, di mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan Akhidah al-Sunnah wal jamaah mengatakan bahawa orang-orang yang bertauhid, apabila mereka melakukan dosa-dosa besar, selama dia matinya bertauhid. Dan dia memiliki dosa-dosa yang belum bertobat kepada Allah, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Apabila Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan apabila Allah menghendakinya, Allah akan memasukkan ke dalam neraka dengan keadilannya. Maka itulah akhirah sunnah. Sebagaimana perkataan al-imam atau al hawi. Dalam al-aqidah tahawiyah beliau mengatakan ini merupakan al akidah Ahlussunnah wa dulka bahir min umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil nar la yukhalladuna idza matu wahum muwahhidun bahwa orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka masuk ke dalam neraka namun mereka tidak kekal di dalamnya apabila mereka mati dan dalam keadaan bertauhid wa illam yakunu ta'ibin Meskipun mereka juga belum bertobat, bacaan daripada Allah, Arifin, Wahum fi nasihatih wahupmi. Dan mereka, antara yang belum bertobat, setelah dia, setelah mereka bertemu dengan Allah, maka mereka berada di bawah kehendak Allah dan di bawah hukum Allah, Insya Allahumma waafanum bifulah. Apabila Allah menghendaki mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan keutamaannya. Kemala Zahir Az Zawajal sekitabihihwayafiru maduna dalikalimayyashah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menubukkan di dalam kitabnya Al Quran yaitu surat An Nisa pada ayat 8 dan 116 Inallah ada wayafiru ayyushrajbihi wayafiru maduna dalikalimayyashah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian alimah Matohawi menjadikan syahid dari Bagian ayat ini, akhir ayat ini, wa yufiru madunazali calembayyasha dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa insya Allah bongfinar ba'adlih, tuma yukridu hung minhabi rahmati. Dan Allah kalau berkehendak akan mengazab mereka di dalam api neraka apabila Allah menghendakinya. Dengan keadilan Allah kemudian akan mengeluarkan mereka dengan rahmatnya. Termasuk juga washafa syafi'in min ahli to'adih dan juga dengan syafaatnya orang-orang yang bisa memberikan memberikan syafaat atas ridho dan izin Allah dari orang-orang yang taat. Semua yang bawa suhum kemudian dipindahkan kepada surganya. Wadhalika bi anallah taala taalla ahla ma'rifati, walam yaj'alhum fit darain kahli nak kahli nakaratihi. Demikian yang demikian karena Allah subhanahu wa taala Yaitu menguasai orang-orang yang Ma'rifat kepadanya Dan tidak menjadikan mereka Di dua tempat Sebagaimana yaitu Orang-orang yang mengingkarinya ya. <tuh> <tuh> Demikian Dimana pun anda berada Perhatikan akidah al ini Apabila orang itu Mati dalam keadaan kafir Mati dalam keadaan musyrik, Maka tempatnya adalah Nuraka selama lamanya. Innaaladin kafiru matu wahum kafar, فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا استدابه. Ulaykalahum عذابا عليم وملهم من عذرين. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati sementara matinya dalam badan kafir maka tidak akan pernah diterima diantara dari mereka yaitu meskipun di apa ditebus dengan emas. Sebesar bumi. Dan bagi mereka adat yang sangat pedih. Dan tidak ada bagi mereka yaitu penolong. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan keislaman kita. Jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan keimanan kita. Di antaranya kesyirikan, di antaranya penolong-olong ayat-ayat Allah itu bisa menggugurkan Islam seseorang. Dan kalau orang menyadari akan perbuatannya seperti itu dan masih dalam keadaan begitu belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka terancam keluar dari agama Islam dan kalau orang sudah dinyatakan keluar dari agama Islam maka ancamannya adalah hati neraka selama-lamanya Abillah wa ayatihi wa rasulihikuntum tas tahzi'un La ta'tadiru ta lakut kasertum ba'da imanikum Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya kalian memperolok-olok, maka tidak ada alasan. Kalian telah keluar dari agama Islam, telah kafir, telah kalian beriman terancam dengan ayat seperti ini. Oleh karena itu jauhi perbuatan yang bisa menggugurkan keimanan dan bisa menggugurkan keislaman kita, karena ancamannya adalah neraka selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat dosa besar Yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya Dari surut, dari keislaman ya, Tidak sebagaimana Akidah Al-Khawarid Orang-orang Khawarid Yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar Keluar dari agama Islam Mukhaldat fil finnar Khalid dan finnar Kekal di dalam api neraka selama-lamanya Al-Sunnah tidak demikian Karena apa? Karena banyaknya nafsu-nafsu yang ada Dan al-Sunnah kelebihan mereka, keunggulan mereka dibandingkan filqa-filqa yang lainnya bahwa mereka mengumpulkan naf, jam'ul adillah, jam'ul nusus mengumpulkan semua naf, kemudian dipahami dilakukan semuanya Nabi SAW bersabda Allah SAW berfirman, Ya Bina Adam Ya Bina Adam Lawataytani biqorabil ardu khataya, thumma nakitani la tushramgi syai'a, la taituka biqorabila ma'firatan, rohul tirmidhi Wahai anak adam, seandainya kau datang kepadaku dengan mengawal dosa sepenuh bumi, lalu kau kepada kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dipahami dari hadis ini, hadis kutsi ini yang mulia ini, bahwa orang yang melakukan dosa besar, sebesar apapun, bahkan sebesar bumi ini, kalau dia tidak menyekutukan Allah, Allah akan memberikan ampunan seakan langsung dimasukkan ke dalam surga. Namun di dalam ayat yang lain, atau hadith yang lain, Nabi SAW bersabda, Ya khuruju minan nari mankana fi qalbihi miskalu daratin min iman, akan keluar dari da api neraka orang-orang yang mati memiliki keimanan, meskipun seberapa jidara dari da api neraka. Oleh karena itu, Kedua hadis ini tidak bertentangan. Yang tadi mengatakan seakan-akan langsung ke surga, Yang lain seakan-akan maksudnya akan kemudian dikeluarkan lagi. Ini menunjukkan bahawa yang menjadi penengah adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Inna allaha la yagfiru ayyus bihi wa yagfiru maduna dhalika lima yasha'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki Jadi kalau Allah menghendaki orang tersebut belum bertobat mati dengan membawa dosa-dosa besar Dan dia min ahlil kiblah Jadi kaum muslimin yang tidak menyekutukan Allah Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Kalau Allah berkendak masuklah dia langsung ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dimasukkan ke dalam neraka yaitu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingatlah janganlah seorang di antara kita mengatakan tidak apa-apa kalau begitu, yang penting nanti bisa kembali ke dalam surga. Ketahui bahwa siksa neraka yang paling ringan adalah ditaruh sandal kelapa kaki terompah dari api neraka maka otak kita akan menguap Wal kita mohon kepada Allah agar dijauhkan darinya kita mohon kepada Allah agar jangan sampai kita mencium bau neraka apalagi masuk ke dalamnya kita mohon kepada Allah ampunannya kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunan kepada kita dan kita bertobat kepada Allah Meskipun barangkali amalan kita ini tidak ada bandingannya, namun kita berharap ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Karena memang yang memasukkan kita bukan amal. Yang memasukkan orang dalam surga adalah rahmat Allah. Yang masukin orang dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan yunjia hada kum amaluru rawal bukhari tidak akan melamatkan seorang yang berkali amalnya. Ya. Adapun di dalam Al Quran Allah swt bafirman til kaljanatul lati uristumuhah dimakun tuntak melun itulah soga yang diberikan kepada kalian disebabkan amal-amal perbuatan kalian amal hanya sebab wal musabbiqu dan musabbihnya Allah rahmat Allah subhanahu wa taala, karena seseorang bisa masuk surga dan bisa beramal Karena man Allah, bahkan dengan naf Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al Khudri yang diriwayat oleh Imam Muslim, Rasulullah saw bersabda, yudhikilu ahla al jannah al jannah, yudhikilu man sha'bi rahmatih Allah subhanahu wa taala masukan ahli surga ke dalam surga memasukkan orang yang diatandaki dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Dan bagi mereka yang memiliki perbuatan-perbuatan dosa. Setelah mengetahui bagaimana afidah al-sunnah. Waljamaah dalam hal ini. bahwa bagi mereka yang berbuat dosa besar. Belum mohon ampun kepada Allah. Banyak kaum muslimin yang masih menjawab. Apakah orang yang melakukan dosa besar, belum minta ampun kepada Allah dan dia mati, matinya dalam keadaan bertauhid, apakah dia dimasukkan ke dalam neraka disiksa dahulu ataukah dia langsung dimasukkan ke dalam surga? Banyak dan masih banyak dari dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan dia masuk ke dalam neraka disiksa terlebih dahulu. Maka pendapat dan anggapan semacam ini tidak benar, tidak sesuai dengan aqidah alisun. Nah, adapun aqidah alisun netiul jamaah sebagaimana tadi dijelaskan oleh alimah atau hawi bahawa orang-orang dari kalangan ahlul kiblah, orang-orang dari kalangan ahlu tauhid yang mengesahkan Allah mati dalam keadaan mengesahkan Allah, kemudian dia mati memiliki dosa besar belum bertobat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkendak, maka dimasukkan ke dalam surga sebagaimana? Tak ada hadis-hadis berikut cerita di. Yairbanak Adam. Lau ataitani wikurabil albi khotaya, turma nakitani latus rigbi syai'ah. Lata itu kak, wikurabihamangfirotan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak menyebutkan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampuran sepenuh bumi pula rawat terimilih. Hadisul Namun demikian ketahuilah Kalau Allah bergandak Dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilannya Meskipun nanti dikulakan lagi Ingat Bagaimana Api neraka Bagaimana sifat-sifat neraka Ketahuilah Allah berfirman Innal ladhina kafaru biayatina Saufanuslihim nara Kullama nadijat juluduhun badalnahum juludan gairaha liyadzuqul adzab inallaha kana azizan hakima sasamuna orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami yang kufur terhadap ayat-ayat kami maka akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka kulamma nadijat juluduhum badalnahum juludan gairaha ketika sudah pulih kembali kulit-kulit mereka Ya, terpikir kulit mereka sudah hancur Maksudnya kami ganti dengan kulit yang lain Liyadukul azab Agar, meresa, agar mereka merasakan azab ya, Selalu berulang-ulang semacam itu Makanannya Minumannya Bermacam-macam dari Timah ya, Kemudian juga dari racun-racun Dari nanah dan lain sebagainya Maka hendaklah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita memperhatikan perkara-perkara tersebut sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari api neraka. Memang benar kalau orang yang beriman selama masih ada keimanannya di dalam hatinya, InsyaAllah Allah Allah akan tidak akan Membuat niat kekal di dalam api neraka Sebagaimana Nabi SAW bersabda Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri Yudhifilu ahlal jannatil jannata Yudhifilu man syabir rahmatihi Wa ahla Ahlal nari Al-Nara summa yaqul Uluru man wedatum di qalbihi miskol habt min kharzal min iman, faakhijuhu, fayukrajun minha hamaman qatim rhashu, fayurbauna fi nahri alhayaa atau alhayaa, faynditu na fihi gambatan butul habtul ila jari bissail, adam tarohai gai, fa takhuju safra bulkawiyah rawah muslim. Allah subhanahu wa taala memasukkan alisrojatu dalam surga, memasukkan bagi siapa yang Allah kandaki dengan rahmatnya. Dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka Kemudian Allah berfirman Perhatikanlah kalian kepada para malaikat Siapa saja yang kalian dapatkan Dalam api neraka Di hatinya ada Keimanan, meskipun sebesar biji kardal Yang kecil, maka keluarkan Lalu dikeluarkanlah mereka ya Dari api neraka Hamaman, seperti arang Karena memang sudah terbakar Kemudian dilemparkan Ke Nahr Nahrahaya, iaitu sungai kehidupan dan tumbuh mereka di dalamnya, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dihempas oleh buih, kuning ya. kecil-kecil seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Ahlul kiblah orang yang beriman kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan membawa manfaat baginya sebagian juga dalam sebuah hadis disebutkan yusahubi rajulin min ummati ala rusil khalaik yawm al-kiyamah fa yunsyarlahu tis'ah wa tis'una sijillan kullu sijillin minha mudda al-basar, fama yuqal atunkir minhada shay'an al-zalamaka katabatil ahafidun fayakulu lah ya rab fayukalu afalaka hudrun au hasana فيهاب الرجل فيقول لا فيقال, فيقال بلا إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقول يا رب ما هذه البطاقة بعد سجلت فيقال إنك لا تتلم فتوضع سجلت في كفة والبطاقة في كفة 13 asidillat wastaqulat albitaqah رواه الترمذي وحسنه البرمجي والحاكم وقالوا صحيح على شرط مسلم وفق الذهبي ورواه احمد وصالح الباني في الصحيحه akan dipanggil seorang dan selamat mati kata nabi sallallahu alaihi nanti di hari kiamat di depan para makhluk kemudian dilemparkan padanya 99 catatan amal dan masing-masing catatan amal itu sepanjang mata memandang. Lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau mengingkali sesuatu dan catatan amal itu? Apakah ya, para malaikat yang mencatat amal itu telah menzolimimu? Maka orang ini menjawab, tidak ya, ya roh. Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu punya alasan atau punya kebaikan? Maka orang ini juga mengatakan, tidak ya roh. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, Fa'yuqal bala. Benar, sesungguhnya engkau indahlah keindahan hasanah di sisi kami. Engkau memiliki kebaikan dan hari ini, ya, engkau tidak akan ditolimi. Lalu dikeluarkan baginya kartu bintakoh yang di dalam kartu tersebut tertulis, Ashhadu an la ilaha illallah, wa shadu anna Muhammad rasulullah. Ya. Lalu orang ini mengatakan ya. Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku ya. Apa perbandingannya antara kartu ini dengan catatan-catatan yang penuh dengan kejelekan 99 catatan itu penuh dengan kejelekan Setiap buku catatan ya itu sepanjang mata memandang Ada 99 yang semuanya penuh dengan kejelekan Cuma ada satu kartu yang tertulis di dalamnya. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Kemudian. Orang ini apa. Perbandingannya antara dengan. Antara kartu ini dengan. Catatan yang penuh dengan celaikan. Engkau tidak akan didolimi. Inna kala tudram. Engkau tidak akan didolimi. Lalu. Diletakkan. 99 catatan tersebut. Catatan amal yang buruk. Ya dalam satu kifah yaitu anak timbangan kemudian yang witokoh demikian pula maka yang lebih berat adalah al-mitaqoh tadi yaitu kartu yang terdapat di dalamnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis bahwa Islam akan hilang seperti hilangnya sedikit demi sedikit seperti hilangnya Yaitu uh, Bordir yang ada pada baju Sehingga Tertinggallah orang tua Ajuz Dan Dia mengatakan eh, Dia tidak mengenal solat, tidak mengenal haji Tidak mengenal solat, tidak mengenal haji Tidak mengenal zakat, tidak mengenal yang lainnya kecuali yang akan dinapakan dari ayat kami Yaitu kalimat la ilaha illallah Kami mengucapkannya Maka kata solat itu tidak akan membawa manfaat. Tidak akan menyelamatkan mereka. Sampai tiga kali mengatakannya kepada Hudzaifah. Lalu Hudzaifah setelah ketiga kalinya, ya, mengatakan tunjihim ya, sya so, ya surah, ya salah akan menyelamatkan mereka wahai salah dari api neraka. Ini merupakan naf naf dari seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman, bahwa ali mutawhid la ilaha illallah akan memberikan manfaat kepada pemiliknya, dimana dijelaskan dalam hadis yang lain akan dikeluarkan dari api neraka dan tidak kekal di dalamnya, menunjukkan bahwa kalimat taqalillahillahillallah merupakan kalimat yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, terlepas dari perbedaan antar ulama yang mengatakan bahwa orang yang sholat dosa besar keluaran dari dia dari jarak Islam dan dikatakan kafir maka dalam hal ini Allahu a'lam bis yang rajih adalah dan saya mengambil pendapat ini Bahawa kalimat tauhid la ilaha illallah dengan nas dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana diterangkan oleh se'alim Al-Albani bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dan juga dengan hadis-hadis tauko ini maka itu akan menyelamatkannya Meskipun masuk ke dalam neraka, maka tidak akan kekal. Dan kalau Allah menghendaki, disebabkan sebab-sebab yang lain, diantara yang mungkin musibah yang dia alami atau syafaah, ya dari makhluk yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk didoi, maka bisa jadi dengan rahmat Dia dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian, ayolah wah, perhatikan, janganlah kita meramehkan, karena memang kita tidak tahu bagaimana api neraka apakah kita selamat darinya atau masuk ke dalamnya oleh karena itu sebagai orang yang berakal sebagai orang yang beriman maka hendaknya kita harus menjaga diri kita ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhannas wal hijarah wa ayyuhal mu'minin jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari batu dan dari dan manusia. Ya. Kemudian yang lebih kuah, pendengar rosia dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari api neraka. Ketahuilah ada beberapa naf baik dari hadis maupun dari Al Quran yang menunjukkan siksa yang akan dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa nanti di api neraka. Yang pertama adalah rukubatu ahli bid'ah bida wal-ahwa. Akibat perbuatan rasa ahli bid'ah bida dan al-rahwa. Nabi SAW bersabda dari Muawiyah radhiyallahu RA. Alainna ala man qablakum min ahli kitab iftaraku ala isnatya'in wa seba'ina millah. Wa inna hadihni millah syataftariku ala salatin wa seba'ina sintaan wa seba'una finna'a. Wahidah fil jannah, wahiyah al-jama'ah Ingatlah, sesungguhnya orang sebelum kalian dari Alkitab Berpecah belah menjadi 72 golongan 72 millah Dan millah ini, umat ini, agama Islam ini Akan pecah menjadi 73 72 berada di dalam api neraka Dan yang satu di dalam surga, yaitu al-jama'ah Dan lewat yang lain, al-jama'ah ma'ana alayhi al-yawm wa sahabi Ya, maksud dengan al jamaah adalah ma'ana 'alai al-yawm wa ashhabi yaitu aku dan apa yang ada di atasnya beserta dengan para sahabatku yaitu bagaimana cara beragama yang aku tempuh dan ditempuh oleh para sahabatku itulah yang maksud dengan dengan al jamaah ya Alibah syatibiy man atarkan kulwa la wahidah yaqta bi infadul waid wahiram wa oh, yabqa al khulud wa ma adami mashkutan an fala dalila fi 'ala syai' mimma ratna dalam firman Zafat Nabi, bahawa semuanya berada di dalam neraka, satu-satu ini menunjukkan ya adanya al ya Adanya ancaman. Adapun, kekal dan tidaknya tidak dikatkan di sini. Dan selama dia menahlul kiblah, ya, bagi ahli sunnah, maka tidak akan kekal di dalamnya. Dan ancaman neraka ini sebuah ancaman. Namun apakah dimasukkan ke dalam neraka dan tidak? Tentunya kita tidak bisa mentakyin ya dan tidak boleh mengatakan secara khusus kepada perorangan bahwa dia berada di dalam neraka karena melakukan perbuatan ini dan itu, tidak boleh. Ya. Bahwa dia tidak habis sama surga. Jangan salah paham, ya. Ketika dikatakan bahwa perbuatan bid terancam dalam neraka, tentunya ya, tidak kita mengatakan bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka, tidak boleh. Karena mentakin sesuatu atau mengatakan perorangan ya itu tidak dibenarkan dan bukan caranya al-sunnah wal-jamaah. Adapun secara umum barang siapa melakukan perbuatan bid'ah setiap bid'ah sesat dan tempatnya di dalam neraka. ya Maka ini adalah sebuah al-wa'id yaitu ancaman dari Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh al S.A.W. dalam syara al-qidah atau ahawiyah bahawa orang yang berbuat bid'ah itu nanti tidak akan bisa uh, apa namanya minum telaga nabi SAW ya. Karena apa uh, nabi SAW bersabda wa ana farthuhum Aku nanti akan mendahului mereka untuk minum al-hawd di telaga. Fal yadad fal yadada narijal al kama yadad al-ba'ir addal. Maka akan dihalau orang-orangnya dari dari telagaku sebagaimana uh, terhalau nya yaitu onta yang yang tersesat mengadhim ala ya. haluma ala haluma faikhalu badalu badar faikulu fasukan fasukan fasukoh. Maka kami panggil mereka ala haluma ala halumma, dikatakan mereka telah berupaya setelahmu maka aku akan berikan minum berikan minum berikan minum. Maka di sini Kenapa Ada beberapa orang yang Dihalau dari Telaga Nabi Ini menunjukkan itulah Umat Nabi Muhammad Karena mereka dikenal dengan Al-Tahjil Yaitu Bekas-bekas uh, buduhnya ya. Nama mereka dihalau dari Telaga itu Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan Sunnah Nabi SAW Ya Saharamu minarburud ala poudih yam al kiamah, ya, karena mereka orang tuh agak masuk bersunat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu dihalau dari telaga Nabi karena apa? Karena mereka tidak mau bertemu masuk kepada sunnah, ya, sehingga dihalau dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kiamat. Hal ini juga dijelaskan oleh Ashyih Soley bin Abdul Aziz Alusyid dalam syarah Al Khidab atau Hawiyah oleh karena itu kepada para jemaah kepada saudaraku kaum muslimin yang mendengarkan radio ini dan juga sampaikan kepada saudara-saudara yang lain karena cinta kita kepada kaum muslimin karena Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi bersabda la yubinahajoqumhatta yubaliakhim ma yubulun nafsi gak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya maka hati hatilah terhadap perbuatan-perbuatan Bidah perkara-perkara yang baru Iyakum wa wah muda umur fainaqul dan muda satu bidah. Hati-hati terhadap perkara yang baru, karena itu merupakan bidah. Fainaqul dan muda ya. satu doalah setiap kebimbangan sesat, setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka, dan bahkan ya sebelumnya dia tidak akan bisa minum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas oleh para ulama mereka. Karena tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi di sursebaliknya, melingkar sunnah Nabi termasuk kepada perkara-perkara yang tidak diajar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Wasallam kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dengan banyak berbagai macam alasan. Ya, hal ini terjadi juga pada zaman Tabi'in, ibarat Tabi'in yaitu Sa'id Sayyidul Sayyid. Ada seorang yang sholat setelah sholat fajar. Setelah sholat subuh. Lalu ditegur oleh Sayyidun Musayyid. Dan orang ini marah. Apa jawabannya? Apakah Allah akan mengazabku karena sholat? Maka dikatakan oleh syahil al-bani dalam kitab, ah, kitabnya. Ahkamul Jana'iz. Ini menunjukkan. Ini merupakan naf. Ya. Menunjukkan bahawa. Dari zaman ke zaman. Itu orang senantiasa akan mengatakan apakah aku akan diazab oleh Allah karena solat Yang lain mengatakan apakah aku akan diazab oleh Allah karena baca Quran? Apakah aku diazab oleh Allah karena puasa? Apakah aku diazab oleh Allah karena solat Apakah aku diazab oleh, oleh Allah karena baca selawat? apakah kata Sa'id bin Musayyib? Oh tidak. Tapi Allah mengazabmu karena menyelisih sunnah. Dan dirad di antara azab yang akan dialami dari di kiamat nanti. Ya akan dihalau dari teraga Nabi Shallallahu Alaihi ya, Wasallam dan jangan sampai salah memahami ini kami tidak mengatakan perorangan atau perkelompok kita katakan secara umum dan ini siapa saja berlaku pada siapa saja siapapun orang yang tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpaling dari sunnah Nabi kemudian mengambil perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara bid'ah -perkara maka Terancam, ya, tidak akan bisa meminum tenaga Nabi SAW yang sebelumnya, sebelum dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan derajatnya dan sesuai dengan keadaan Allah subhanahu SWT. Oleh karena itu, peganglah sunnah Rasulullah, di mana sunnah Rasulullah SAW ini sebagai pemersatu umat. Kalau umat ingin bersatu, maka hendaklah bersatu di atas sunnah Rasulullah Sunnahullahi wasallam. Kalau sebut <Sess> dengan Sunnah Rasulullah adalah apa yang dibawa oleh Nabi, ya, yaitu al Islam itu sendiri semuanya. Nabi saw bersabda, "Fainna man yang shminkum, fasyirah sila fan kasira, faleikum bi sunnati, w sunnatil kullah fain roshidin al mahdiin, tmasku biha, uadu alaiha bi wa iyaqum." Wah mhdasat al-amr, fainna kulla mhdasat bida, fakulla bida dzalala, fira'iyat, wakulla dzalala fil nafar. Orang yang hidup seberinggal nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Namun Nabi saw tidak membiarkan perselisihan itu terjadi. Beliau memberikan jalan keluar, beliau memberikan solusi, yaitu dengan apa? Waalaikum bissunni. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdinin dan sunnah khulafa'r rasyidin yang dapat petunjuk tamassaku biha peganglah berpegang teguhlah kepadanya ya. Wa hiya tamassaku biha wa'atu 'alaiha bin nawadir dan gigitlah dengan gigi geraham dan hati-hati dari perkara yang baru karena perkara yang baru adalah bidah. Nah maka di sini di antara perbuatan yang akan dialami nanti di neraka adalah kebadaan bid'ah walahwa. Ya. Orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah dihalau sebelum sebelumnya yaitu dari cemat dari telaga nabi dan juga akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan derajatnya dan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu Sekali lagi ya, tidak bermaksud bahwa mentaikin atau langsung memfonis perorangan-perorangan bahwa pulang dan pulang tidak. Ya. Ini adalah berlaku untuk umum dan bagi siapa saja, bagi siapa saja. Sehingga jangan salah paham. Karena apa? Karena pelaku pelaku bidah, ya, pada akhirnya adalah menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat kepada agama ini, berkhianat kepada disalah ini. Jadi ini merupakan tuduhan yang sangat besar, tuduhan yang sangat keji sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik Rahimahullah Allah taala mani batad'u fil Islam bi'atta yaraha hasanatan fa innahu za'ama anna Muhammad qad risalah barang siapa yang melakukan perbuatan bidah dan menganggap itu baik ya maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini mengkhianati risalah ini Mengkhianati agama ini... Tidak menyampaikan semuanya... Sehingga perlu ditambahkan... Dan perlu dikurangi... Ketika sudah menambahkan... Bukankah ini baik? Maka ingatlah... Bagaimana perkataan Imam Ash-Syafi'i... Rahimahullahu ta'ala... Barang siapa yang menganggap perbuatan baik... Padahal tidak diajarkan oleh Nabi-Nya... Maka dia telah membuat syariat... Yang baru... Dan perkataan beliau sesuai dengan... firman Allah... Am lahum syurokah syar'ou minadini malam yadzam billah apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? dan seseorang yang melakukan atau membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah itu jauh lebih besar Dibandingkan dosa yang lain. makanya dalam surah Haris juga disebutkan Inna Allah hajabat taubatu bil bid'ah. Hatta yada'aha. Bahawa Allah. Kama kuala s.a.w. Bahawa Allah s.a.w. menutup tim perintu ya, Bagi orang yang melakukan bid'ah. Sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sufyan Astari mengatakan. ya, Bahawa. Al-Maksiyah. Ahabu ila iblis. Binal bid'ah. Perbuatan maksiat itu lebih disukai. Perbuatan maksiat lebih disukai iblis. Daripada perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan maksiat itu tahu dan sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sehingga harapan untuk bertobat besar. Namun bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bidah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dia ya, selalu mengatakan ini baik, ya. Ini baik. Ya. Dan kami tidak mengendapi kecuali kebaikan Masak terlebih maksud menjawabnya Kami murid zilil khidlan disibah Banyak orang yang menginginkan kebaikan Tapi tidak tidak sampai Oleh karena itu Kepada para jemaah sekalian Kau muslimin Saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bermaksud macam-macam dari seruan ini Kecuali mengajar Bagaimana kita menjadi orang-orang yang Mencintai Allah dengan sebenarnya, karena Allah di berfirman Qur, In kuntum tuhibbun Allah, fatta bi'uni yuhbidkum Allah, wa yawfur lakum dunubakum. Katakanlah Muhammad, yaitu dalam surat Al-Imran, ayat ke-31, Katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti caraku, ikuti cara Nabi dalam mencintai Allah dalam beribadah salat, dalam salat, dalam baca Quran, semuanya Nabi sudah menyampaikan cara-caranya. Bahkan dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasul semuanya ikuti cara Nabi. Sehingga apa jawabannya setelah ada perintah itu, yuhibbukum Allah. Jawabul amr yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kalau kita itu dalam cara mencintai nabi uh, mencintai Allah seperti cara yang telah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu al-hasan al-basir rahimahullah taala mengatakan orang yang mengatakan cinta kepada Allah maknanya adalah berbuat ibadah melakukan ini dan itu maka diuji dengan ayat ini jadi ibrahsir mengatakan apa orang yang mengatakan cinta kepada Allah namun tidak sesuai dengan Cara-cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Maknanya orang beribadah tidak sesuai dengan cara-cara Nabi Muhammad SAW Maka ketahui orang yang menyempan kita seperti itu Adalah berdusta Tidak sebenarnya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan kita ini Orang-orang yang mencintai Nabi dengan sebenarnya Mencintai Allah dengan sebenarnya Bagaimana sebenarnya Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Sehingga kita bisa minum telaga Nabi dikarenakan termasuk sunnatihi bisunnati sallallahu alaihi wasallam minum telaga Nabi sebabkan berpegang teguh kepada sunnahnya dan menjadi perbuatan-perbuatan kita demikian selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pertemuan berikutnya untuk berikutnya kami kembalikan kepada al-az -Ah, al-Fadil Umar hafizahallahu ta'ala Fadel Umar nah jazakumullahu khairan atas materi yang antum sampaikan Ustaz. Barakallahu fiik dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kami dapatkan dari pembahasan di sore hari ini. Dan selanjutnya para pendengar, kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya lebih jauh dan lebih dalam dari pembahasan materi di sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda terlebih dahulu sebelum kami lanjutkan ke dalam sesi soal jawab Ustaz nah, Baik para pendengar semuanya Kita akan lanjutkan sesi soal jawab setelah jeda berikut ini Detik demi detik terus berganti Waktu terus bergulir Sudahkah setiap waktu yang dilewati Kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hirup pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk rubnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رجع dia dakwa Alusinna waljamaah. Lizzakirin walzakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar semua, kita sudah simak bersama pemaparan yang dijelaskan oleh Alustad. Abu Abdurrahman Mahmud Umri Elsi, Bismillahu Taala dari pembahasan tentang akibat bukan maksiat yang akan diterima oleh seseorang di akhir kiamat kelak. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk anda semua yang ingin bertanya seputar materi yang beliau sampaikan di sore hari ini. Untuk yang pertama Ustadz kami akan angkat tiga pertanyaan melalui pesan singkat lebih dahulu Ustadz. Ya. Nah, untuk yang pertama Ustadz yaitu dari uh, Umu Aya di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum wa warahmatullahi. Ustaz, kadang kami bingung karena begitu banyaknya bidah. Bidah yang seperti apa dan bagaimanakah cara mengetahui bahwa perbuatan itu adalah bidah? Karena kami benar-benar orang awam dan tidak tahu hal tersebut dan kami takut sekali terjerumus sedang kami tidak tahu atau tidak menyadarinya. Terima kasih, Ustaz, dan mohon dijelaskan. Silakan, Ustaz. Iya. Memang yang menunjukkan kita ke jalan surga ada dalil, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allah lahu tariqan ilal jannah." Orang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka untuk rutul ilmu, Allah tunjukkan, mudahkan ke dalam ke menuju surga. Makarif ini dengan ilmu, ya. Tidak boleh kita mudah-mudahkan untuk mengatakan perkara itu bid'ah dan tidak bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya ilmu ushulul bidah ya sehingga kita harus juga hati-hati dalam masalah itu ya apalagi mengatakan seseorang sebagai ahlul bidah baru ngaji sudah membid'ahkan sana sini maka ini lebih berbahaya lagi ya di samping juga apa namanya kembali kepadanya perkara itu ingat ya. dan juga di masyarakat akan banyak timbul gesekan maka dengan cara apa untuk dengan cara Nahji datang kemudian ilmu ketika mendapatkan perkara-perkara kemudian menanyakan kepada yang mengajarnya di situ ya maka tidak ada ajaran lain kecuali dengan ilmu ya, dengan ilmu kita akan hati-hati walla -hati. tabfiru wa la isra la ilmu inna sammawal basara walfuada kullu laika dan <tik> al rasulah yeah. janganlah kau berpendapat berbicara tanpa ilmu karena setiap pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Olekanda itu jangan mudah-mudah untuk mengatakan sesuatu ya, yang kita belum tahu ilmunya. Maka bertanya lebih dahulu, bertanya lebih dahulu. Fasiru anda tika ingun tu mala Bertanya kepada ahli ilmu. Kalau kalian tidak mengetahuinya, ya. namun kalau kita sudah mengetahui definisinya, kemudian ya, menerapkannya itu lebih berhati-hati. Apalagi belum tahu definisinya apa itu bina. Ya bidah adalah perkara yang tidak diajar dilakukan nabi. Yaitu tu satu perkara ya, yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang tidak diajarkan nabi. Ya, dan nabi mungkin untuk melakukannya, tapi tidak melakukannya. Itulah perbuatan perbuatan bidah. Secara istilah, secara bahasa adalah asyik uh, apa namanya uh, sesuatu ya, yang tidak ada contoh. Adalah hari bismillahirrahim tidak ada contoh sebelumnya demikianlah Muhammad. Namsat, mungkin juga bagi orang Namsat ketika ada satu perkara yang ibadah yang diperintahkan oleh seseorang ketika dia tidak tahu bersikap diam dan tidak membitakan, ah, mungkin seperti itu Iya. Mm -hmm. Jadi kalau tidak tahu, ya maka diam dan cari tahu, itulah mm -hmm. yang selamat. Maka kalau belum tahu jangan sampai kita langsung membitakan. Ber mm -hmm. karena tidak boleh nama tidak tahu. Mm -hmm. Makanya kita ketika melihat kemungkaran, ya karena tahu, melihat dengan mata. Bahkan Al-Imam uh, Muhammad bin Sallallahu benar-benar itu mungkar, bukan perkara, khilaf dan terlalu lama dan seterusnya. Sehingga harus diingkari. Manru'aminkum mungkaron. Yaitu melihatnya dengan mata dan melihat dengan ilmu. bahwa itu kemungkaran. Ya, demikian. Karena kalau tidak tidak tahu, ya kemudian kita bersikap, maka akan berbahaya. Dan ingat satu kaedah. Yang disampaikan oleh sesuatu lelaki Abdul Aziz Al Oshay, satu kaidah yang sangat indah, yaitu beliau mengatakan, idah tahu ya rotilah wal waduratul fitnah faalekabir rizki wal khilmi wa taani walata taajjal. Ya, apabila timbul perubahan, ada perubahan keadaan, timbul fitnah, maka wajib bagimu menghadapinya dengan dengan lembut, dengan sabar, ya, dan pelan-pelan jangan terburu-buru, jangan terburu-buru untuk menghukumi perkara. Kaidah mengatakan al-hukmu ala syai Far'un an-tasawurihi ya. Menghukum sesuatu itu bagian dari Tasawurir dia Yaitu bagian dari cara pandangnya Kalau cara pandangnya keliru Maka hukumnya akan keliru Ketika melihat perkara salah Maka natija hasil akhirnya salah Dan kalau hasil akhir salah Karena dibangun di atas kerangka berpikir yang salah Cara pandang yang keliru Ya tentunya ini akan menimbulkan sesuatu Dan pasti itu Ya Demikian nah, alamat Baik Ustaz yang selanjutnya Kami akan angkat pertanyaan kedua Dari pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Kalau seperti yang Ustaz katakan bahwa Sunnah mempersatukan umat Lalu mengapa banyak kelompok yang mengusung sunnah Tapi tidak mau bersatu dengan pengusung sunnah lainnya Dari Ummu Azizah di Boko Dan juga saya dapat pertanyaan lainnya Apakah yang semakna Apakah hal itu semua disebabkan Karena mereka yang mengusung sunnah Hanya sebatas uh, perkataan saja ataukah memang mereka benar-benar mengusungkan sunnah Silakan Ustaz Iya. Kalau kita benar-benar Akan mengusung sunnah Ya, maka tidak akan ada yang namanya furuqah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ya wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah kalian kepada, kepada Allah jangan bercerai-berai ya. pertanyaannya apakah masing-masing orang itu benar-benar mengusung sunnah sebab kalau benar-benar dia mengusung sunnah maka tidak akan seperti itu ya Malah karena itu eh dalam kita dia ya tentunya tidak akan membuat Ciyut hati dengan adanya semacam itu. Ya, justru kita lebih bersemangat untuk kita bersama ya, dan bersatu untuk terdak di atas sunnah. Bersatu di bawah naungan sunnah. Karena memang sunnah ini akan menyatukan orang, menyatukan kita. Kalau tidak, ya tidak mungkin. Ya, tidak bersatu. Pasti di situ ada sesuatu yang menyelisihi. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang, yang menyelisihi. Dan ya, ya, itu perlu dicari, perlu diteliti. Ya, perlu kita cari. Misalkan orang sujar sama-sama mendengang-dengungkan dakwah As-Salafiyah, mendengang-dengungkan dakwah sunnah, tapi dia memberontak kepada pemerintah. Engkau ketahuilah ya, bukan itu bukan cara Ahlus Sunnah. Ya. Masa orang mengatakan saya sunnah, sebagaimana penyair mengatakan kullun yad'i bi annahu muslim wa bi annahu muslim bilailah, wa la ila Setiap orang mengaku kenal dengan Laila, Tapi Laila tidak kenal dengan dia Maka ini Ucapan ya Memang perlu Tapi perbuatan yang paling penting Sesuaikah Ucapan, pernyataan kita Bahawa saya mengajak kepada sunnah Saya mengajak kepada mahal sunnah Tapi berontak kepada pemerintah Bagaimana? Mengajak kepada ahlu sunnah Kepada sunnah Tapi menyerukan Membeber-beberkan keburukan-keburukan penguasa Di depan orang banyak Menyuruh kepada sunnah, alu sunnah. Ya. Tapi, mengatakan ketika baca salat wabilih, Rasul datang. Maka, semua ucapan boleh. Tapi bagaimana prakteknya? Ya. Bagaimana prakteknya? Dan namanya persatuan al-jama'ah itu, kata Abdul bin Mas'ud, ya. Al-jama'ah ma haq wa haq wa'inkunta wahdrad. Yang namanya al-jama'ah adalah sesuainya di atas kebenaran meskipun satu orang. Ya. Meskipun satu orang kalau suara tersebut benar disebut Al-Jamaah Yaitu persatuan Al-Jamaah Namun betapa ironinya kalau sama-sama diserukan Kemudian orangnya berserisih ya. Maka di sini kembalikan antara perbuatan dengan pernyataan sesuaikah atau tidak ya. Orang bisa saja mengatakan Saya bisa saja mengatakan mengajak kepada sunnah Mengajak kepada Al-Sunnah di jamaah Apakah prinsip-prinsip akidah dalam memahami aqidah, memahami agama Islam, ya sesuaikah dengan prinsip al-sunnah atau tidak, maka itu perlu pembuktian antara ucapan dan perbuatan demikian. Allah wa'ala. Alhamdulillah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga dari pesan singkat kembali, dari sastra di Pasar Minggu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz, apakah mau kif aluh sunnah Terhadap aluh bid'ah Ustaz, apakah dikatakan kafir Fasik atau munafik, ataukah bisa disebut Dengan togut, karena Telah menganggap, telah membuat syariat baru Silakan Ustaz Ya tidak bisa, langsung mengatakan seperti itu ya, Bahwa e, Sebagaimana juga disebut Al-Baghdadi al al al ya, Dalam kitab Al-Farqaba dan al ya, Bahwa disitu terancam dengan neraka Ya Maka itu tidak tidak tertal di dalamnya ya. Allah melainkan kecuali beberapa yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya seperti Khawf ibnah dan yang lain, ya. Maka tidak seperti itu, ya. Jangan mudah-mudah untuk menghakimi seperti itu. Jangan mudah-mudah. Ini adalah peringatan bagi kita agar menjauhi perbuatan tersebut, ya. Antara menjadi perbuatan tersebut Demikian nomor ya. nah, Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya Kita akan angkat dari penelpon kita Ustaz Yang pertama dengan Om Mudita di Cidantung Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam wa wa wa Ustaz maaf uh, Saya mau nanya enggak sesuai dengan tema Saya cuma mau nanya hmm, Gimana Kalau misalkan Seorang ibu Itu itu mau apa sih um, istilahnya dia saya diangkat jadi ibu jadi jadi anak angkat terus ibu saya itu seorang wanita malam gitu terus apa saya bisa maaf apakah saya harus memaafkannya karena dia tidak mendidik saya dari kecil atau istilahnya membuang saya terus ganjalan apa jika saya mengangkat ibu saya itu, dari wanita Malang. Terjemput terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma karimatu. Silakan berset. Iya. Iya tentunya ibu tetap ibu, ya. Dan kalau memang itu ibu angkat, ya dia sudah memelihara anda sejak kecil, ya maka tetap berbuat baik. Dan diantara perbuatan baik yang sangat mulia untuknya adalah mendoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah, ya agar keluar dari perbuatan yang salah tadi dan di samping itu juga ya mendekati dengan nasihat yang baik ya sebab apa apapun yang dilakukan oleh orang tua sampai-sampai kalau menyuruh kita untuk berbuat syirik maka maka kita tetap harus berbuat baik padanya meskipun tidak harus minta atina ya wa inja hada ka antusrika bimala isaala ka bia ilmun falatu tihuma wasahibuma fitunya makrufa kalau keduanya memaksamu untuk banyak kutukan Allah Maka jangan taati Dan tetap bergaul dengan baik ya, Dalam kehidupan dunia dengan keduanya Apalagi Di bawah kesyirikan, perbuatan dosa yang lain Maka tidak menafikan Untuk tidak menafikan Atau tidak menolak untuk Kita berbuat baik padanya Dan perbuatan baik padanya yang paling baik adalah Mendoakan dan memberikan Nasihat dengan cara yang santun Demikian Allah Namun Ustaz Baik Ustaz untuk selanjutnya Kembali dari penelpon kita di Karawang Dengan Umu Thabit, halo Ya halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum. Silakan, um. Ya Ustaz, uh, saya sebenarnya mau tanya Seperti ini gitu ya uh, Sekarang kan saya sedang hamil Empat bulan gitu ya dok Terus uh, selama hamil Dari dua bulan itu, saya pendarahan terus gitu. Terus kata dokter uh, Kalau menurut Kedokteran seharusnya jadi nih yang ada dalam bersalahin sayang itu harusnya diangkat gitu ya. Tapi e, saya tetap bertahan karena bayinya ini sampai sekarang masih hidup gitu, masih hidup. Tapi e, setiap hari saya tuh terus terusan pakai pembalut sama seperti layaknya like seorang wanita yang sedang hamil gitu. Iya, pertanyaannya umum mungkin langsung ke pertanyaan yang saya mau tanyakan uh, apa yang mesti saya lakukan gitu so, uh, soalnya dokter itu mengasih saya dua pilihan, dua opsi apa mau diangkat atau misalnya mau diteruskan, saya sih pengennya diteruskan tapi kata dokter, khawatirnya kalau misalnya diteruskan itu nanti berpengaruh ke saya gitu sebagai ibu, karena kondisinya tuh emang udah rawan banget gitu, tapi kalau seandainya saya ngambil keputusan diambil, saya takutnya saya mendahul mendahului takdir gitu mm. untuk uh, yeah. mendahului mm. takdir, maksudnya yeah. yeah. Saran ya. ini kasaran dari Iya, masabih. Iya, terima kasih. Asalamualaikum ya. warahmatullahi, warahmatullahi. wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, melihat dari zahirnya terlalu pendarahan, maka itu uh, saran dokter tersebut mendekati yang benar, tapi untuk bisa lebih meyakinkan harus lihat mungkin dengan second opinion ya. Jadi kepada banyak dokter lain kalau memang sudah ada derajat fiqoh dari sisi keilmuannya dan agamanya maka tidak ada masalah ya sebab apa abrul rutut tubihu al mahdzurat dan keadaan darurat membolehkan sesuatu tidak boleh ya memang menggugurkan tadawun tidak boleh hukumnya tidak boleh la taqulu auladukum khashiyatain lak dan kamu bunuh anak-anak orang fakir miskin musafir ya tidak boleh tapi dalam keadaan darurat ya di mana kalau dibiarkan akan me Membahayakan si ibu atau membahayakan si janin, maka dalam keadaan darurat, ya, maka boleh atau darurat itu tumbuhul makdurat. Syaikhidah fikih mengatakan dalam keadaan darurat itu boleh, ya, uh, sesuatu tidak boleh. Apa definisinya darurat itu? Sesungguhnya sesiapa dalam al-qur'an tertulis, ya, al-qur'an metaforan hal, yaitu yang membahayakan, ya, membawa, membahayakan jiwa atau membahayakan anggota badan nah itu dan ini yang bentukan tentunya karena masalah kenderaan harus kepada yang ahlinya ini ya, demikian ya dan yang paling penting di sini ya si penanya tetap menjalankan sholat ya demikian alhamdulillah. Nah, nah ustadz, baik Ustaz untuk selanjutnya dari pelafon kita yang ketiga Ustaz dengan ibu ya. tingki di kebagusan halo. Halo assalamualaikum pak ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan umum. Uh, gini Pak. Saya saya itu kan menjalankan bisnis kue. Nah, saya tahu kalau merayakan ulang tahun tuh kan apa ya disebut bit ah ya Pak Ustaz ya. Uh, kalau mamanya saya menerima order uh, pembuatan apa apa order untuk kue ulang tahun gitu boleh nggak Pak Ustaz? Iya, coba. Iya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi oh. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang sungguh Apa namanya Berani dalam pengertian Untuk menjaga bagaimana Di hadapan Allah Subhanahu Taala SWT Ya Hirson ini Semoga Allah menambah semangat kepada Ibu yang bertanya Karena ini berkaitan dengan Bisnisnya ya. ya Kalau kita lihat ayat Firman Allah Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu Alal ismi waluduan Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan bekerjasama dalam masalah dosa dan permusuhan maka di sini kalau memang tahu ya dipakai untuk sesuatu yang tidak benar ya masuk ke dalam ini tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan ya kecuali tidak tahu masalah ini memang sangat berat ya dan kita juga enggak mungkin berisah satu-satu untuk apa untuk apa Ya, Allah alam, ya, masuk ke dalam ayat itu. Terima kasih nama Dan semoga nanti Allah ganti yang lebih baik setia. Ya. Ya, Ketika kalau kita mm -hmm. mau mendoakan agama Allah pasti intan suruh Allah yang Kalau kalian mendoakan agama Allah pasti akan ditolong dan dikokohkan kerudukanmu. Mm -hmm. Demikian. Nah Musab, baik Musab, uh, mungkin pertanyaan terakhir set dari pertemuan Ustaz. kita di sore hari ini set dari pesan ya. singkat set. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bagaimanakah menanggapi Satu pendapat dan juga Pernyataan bahwasannya ada orang Yang mengatakan bid'ah itu Lebih baik daripada kebenaran Demi mempertahankan uhuah Dan bagaimanakah kalau kita dipaksa Untuk mengikuti bid'ah Mohon nasihatnya Ustaz silakan Ustaz ya ah lebih baik daripada kebenaran untuk ukhuwah. iya yeah. nah still... <laughs> itu ukhuwah seperti itu Ukhuwah ni uhuah yang semut ya karena nabi sudah mengatakan wa inna man yaish minkum fasa yarok orang hidup seperti aku nanti akan ada perselisihan sangat banyak ya bagaimana kita bisa beruhuah dengan perselisihan ada bahkan dalam hadis yang maknanya kalau saudaramu punya kesalahan jadikan Kemudian kamu tetap beruhwa-uhwa Itu pengkhianatan sebenarnya ya Itu pengkhianatan Maka tidak bisa dikatakan seperti itu ya Justru kalau kita e, bersaudara Harus kita saling menasihati Tentunya ketika kita mengatakan Bid'ah Memberi nasihat kepada orang Semua ada do'abit Ada batasan, ada aturannya ya Yang bermuara pada hakikatnya Semuanya bermuara bagaimana? Kepada kebaikan, kepada maslahah, Ya kita pun juga, ketika mengatakan demikian juga tidak sembarangan, tidak sembarangan memerintahkan orang, tidak sembarangan mengatakan, pokoknya subdit mengatakan orang itu begini tidak semua harus ada dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, apa dari apa? Maaf lupa nama. E, bagaimana kak, ketika dipaksa? Bagaimanakah kita ya. menghindarinya? Saat, silakan. Ya. Dipaksa itu seperti apa? Dipaksa itu adalah harus kehilangan nyawa dan kehilangan anggota badan itu namanya dipaksa Sehingga ya, yang masuk ke dalam ampunan Allah ya. Taala jazal jari almati al khutbahanisti alma umat suruh alaih. Bahawa Allah mengampuni umat itu karena terlupa, kesalahan ya, tak sengaja dan lupa dan terpaksa. Maka dipaksa seperti itu tidak tidak ada paksaan sampai seperti itu. Maka cara menghindarinya Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat yang sering kita dengarkan bersama. Mudoroh dan mudahana, ya sikap mudoroh itu sikap lembut yang tidak sampai mengorbankan agama itu yang terpuji. Adapun mudahana itu sikap lembut yang mengorbankan agama. Ya, takut kerusak kerusak, ya kemudian dia mudahana itu toleransi, ya kemudian sampai mengorbankan agama. Dan nanti zaman itu dua waktu dua, tuh tinun, tuh fayyutinun. Mereka juga mau mudahana, kalau kamu mudahana. Ya, itu perubahan agama. Maka ketika Nabi diajak untuk banyak Tuhan mereka setahun, ya, dan mereka mau banyak batuhan Nabi setahun, turun surat Al Yahayyul Kafirun sampai akhir ayat. Maka caranya adalah, ya, itu kita tetap berbuat baik, ya. Kalau memang itu kemaslahatannya sana, karena tegas dan al-hajar wat ta'lif itu kembali kepada kemaslahatannya demiganahumar wallahu alam nam sat wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ashhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullah